jó van, béke a szívetekben, vasárnap van. tele remélem a poci mindjárt jön a lélek Balkáslista Olyan lesz, mint általában szokott lenni. Majd később paráékkal is beszélünk, de hát előtte van csomó dolgunk, mert ez lelki gyakorlat, Ágyban végezhető lelki hagygyakorlat. Föl is akarok majd olvasni két írást. Ez egyik pont ebben a omega kérdéssel foglalkozik, de Tudjátok jól, hogy eh, ahhoz, hogy eh, értsük a, a, a, a valóságot, előbb az igéhez fordulunk, és a, ez az állandó lelki gyakorlatunk, amiből nem kaptok sokat, mert jó vagyok hozzátok, mint atya, de azért nem is lehet, hogy elmaradjon. Ugye megyek a liturgia szerint, az a vites, hogy ellelcsúszkárok a szabályos ordótól, de nem veszitek észre, ez, ez emiatt nem zavart én meg a szabadság érzetében ö, olvasom a szöveget. Ugye igazából, ha, ha figyelnétek, akkor rájönnétek, hogy az igazi szőlőtő példabeszédnél vagyunk, és ennek a, a szellemi kirajzása történik heteken át, ugyanis itt a kommunista Betlehemi Rabbi az nagyon fontos transcendentális dolgokat mond nekünk aminek hát az értelmét kutatgathatjuk a mai napig az én gondolkodásmódomra biztos, hogy hatott ugyanis én eléggé dualista szemléletű vagyok ami annyit jelent, hogy mint ebben a példabeszédben is ahol az igazi szőlőtővel kezdődik, aki maga a szeretet és ennek leágazásainak kéne, hogy maradjunk. Vele szemben van a világgyűlölete. Most jön a punkos rész, a fiatalok ezt punknak hívják, és más szubkulturális neve is van, mindesetben a No Future az jó hozzá. És De még mielőtt belemennénk ebbe a részbe, ne felejtsük el, hogy mindezt megelőzte az, hogy az a parancsot azt a parancsot adom nektek szeressétek egymást Hi a, tulajdonképpen ezt majd megismétli még egyszer mielőtt a feltámadás után fölmegy a mennybe megint egy mondatot mondhatjuk hogyha egy mondatban kéne meghatározni a kereszténység vagy a kommunista rabbi tanításának lényegét akkor azt mondhatjuk, hogy ez az a a probléma sajnos ezzel elindul, mert e, valamilyen furcsa dualiszmus dialektika szerint ottól a szeretet van, ott megjelenik a gyűlölet is, ottól a szeretet van, ott megjelenik a kísértés is, ottól a szeretet van, ott megjelenik a gonosz is. Egymás nélkül nincsenek meg a fene enné meg az egészet, de hát sajnálom, ez van a könyvben nem én írtam a könyvet. Tehát azt parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint ővéit szeretne benneteket a világ, de mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok, a tőlem kapott tanításra. Nem nagyobb a szolga uránál. Ha tehát engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. és ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Ha nem jöttem és nem tanítottam volna őket, nem volna bűnük, de így nincs mentségük bűneikre. Aki engem gyűlöl, atyámat is gyűlöli. Ha nem vittem volna végbe olyan tetteket közöttük, amilyeneket senki más nem vitt végbe, nem volna bűnük. De látták, ezeket mégis gyűlölnek, engem is, atyámat is. Mert teljesednie kell a törvényükben olvasható jövendőlésnek. nélkül gyűlöltek. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Ha, jaj, ja, jaj, egy rossz hír, az idők végezetéig várhatunk arra, hogy tanúságot tegyen róla a vigasztaló lélek, egyébként egész végig állítani fognak róla csúnya és rossz dolgokat. Leginkább Isten nevében fogják azt mondani, hogy ez az ember bűnös, tolvaj, barabás, inkább barabás, Jaj, jaj, jaj, a világgyűlölete. Hát ezért fontos a Led Zeppelin az elején értsétek meg, tisztító tűz kell ahhoz, hogy szembenézzünk avval az igazsággal, amit például Jean Vanyé úgy fogalmazott meg, hogy fogadjátok már el, hogy a vesztes csapatba tartoztok. Nehéz, amikor a saját keresztény hagyományon belül is a Krisztus király gondolat uralkodott, de mondjuk ki, hogy ezt a Krisztus király ábrázolást a feudális politikai hatalom rendelte meg a művészetnél. Most csak annyit tudunk, hogy elég régi a szöveg, ennek ellenére, ha nem Európába élnétek, akkor tudnátok, hogy ez a szöveg teljesen aktuális, kopt, vagy egyiptomi keresztényeknél, akik Például hát szegények, munkás, keresztény emberekről beszélek. Na, azokat néha megölik azért, mert keresztények. Tényleg, nagyon vicces lett a világ. Nigériában is meggyilkolják azokat a kislányokat. Ezek ilyen 8-9 éves, nagyon helyes kislányok, akik ő, járnak templomba. Levágják általában a fejüket. Vagy doronga nagyon verik őket, ez mind a kettőt használják az afrikai törzsek.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 Channel blackness in my heart. Anything they want now they can stop me. Energy goes dead. Riviera buildings, how depressing. Look like cookie boxes in my heart. Hurricanes blowing in my head. a chips, chick, chock, chick, talk. Oyida, oyida, oyida. Get the money, Mr. Potato. Money, hey ri asu That fountain Pretty little girl I'd like to know are Coming this away Back in school I had to leave I could not obey Hey, hey, hey Hey, hey, hey, hey Get hey, hey, hey, hey. the hey, money Mr. Potato Get the money Pay the Eskimo Money, money élő adás élő, az adás az élő, bakás lista van számunk is ha azt hiszitek be tudom mondani akkor jól hiszitek, mert 06 70 0 és ígértem nektek az omegás véleményemet amit sikerült betűbe szedni ez azért jó mert nem beszélek majd csacsiságokat de hát ugye ez hülyeség, amit most mondtam. Ugyanis élőben is, meg írásban is lehet csatiságokat beszélni. Na, respekt vagyis legmélyebb tisztelet Mihály Tamásnak, az omaga basszus gitárosának, hogy nincs kedve játszani felcsúton a Pancsó arénában. Vagyis egy olyan helyen, amely szerinte olyan, mint Visi, Vaterló vagy Stalingrad. Fiatal kollégám, mondjad, mit nem értesz? Semmi nem ez az, az a megvilágosodás a buddhizmusat szerint. Na folytatom. Tehát va, talán van némi túlzás a történelmi összehasonlításban, de az biztos, hogy felcsút és a miniszterelnök ágyánál felépített stadion a jelenlegi mafia kormány politikájának szimbóluma. Itt székel és uralkodik a világ legtehetségesebb gázszerelőjének gazdája, Orbán Viktor, aki nem sajnál semmi pénz, ha magára családjára költheti. A szomaga megszégyelheti magát már azért is, mert beállt a megélhetési művészek széles táborába, aminek egyetlen oka a zsíros Della. De emiatt még nem ragadtam volna a laptopot, mert már megszoktam, hogy életkortól és anyagi helyzettől függetlenül bárki feladja szellemi függetlenségét, ha egy kis mézet kenhet a répájára. Ám a vanda magyarázata, hogy ők miért is rendeznek pirotechnikai bemutatót felcsúton, felháborított. Ők nem politizálnak a stadionban, hanem kóbort annyira lenyűgözte a stadion Makhivágyz féle aurája, hogy ihletet kapott. Különben is Mihály Tamás már régóta nem játszik az Omega-ban. Na, itt lehánytam a laptopom. Először is kóboreltárs. Az is politika, ha valaki fellép egy olyan helyen, ahova rendes ember biztos nem megy énekelni. Még szörényi Lementéről sem tudom elhinni, hogy ilyet tenne. A kóbor tetszik a stadion, vegyen bérletet, aminek abszolút előnye, hogy ott mindenkivel találkozhat, aki ennek az országnak a vérét szívja. Harmadszor, és ez a legundorítóbb, Mihály Tamás valószínűleg az Omega örökös tagja, még ha a volt barátai rövid időre és taktikai okok miatt meg is tagadja őt. Sajnos emlékszem arra a 2001-es szuperkoncertre, mert ott voltam, amikor egymás után lépett fel a metró, az Omega és az Illés együttes. Minden kafa volt, csak az nem, hogy egyedül Presser Gábor hiányzott az arénából, pedig az Omega dalok jó részének a szerzője volt. Titkos és megbízhatatlan forrásból tudom, hogy ennek egyetlen oka volt még hozzá a pénz. Az akkori szervezők megegyeztek minden a esetében egy keretösszegben, a baj csak az volt, hogy Kóbor már akkor sem érezte úgy, hogy Presszer az együtteshez tartozik. Nem akart tisztelni, így megtörtént a csoda, a szuperkoncerten csak az hiányzott, akitől amúgy tényleg szuper egy koncert. Ennek ellenére öngyújtók lángjainál elénekelték a gyöngyhajú lányt. Kóbor János jó erőben van, amit az is mutat, hogy 70 éve ellenére képes még egyet lökni az omega szekerén a gödörbe. Az ország politikai megosztottsága pont annak az Orbán Viktornak az ötlete volt, aki szerint a haza nem lehet ellenzékben. A hazát már egy képviseli a legjobban teljesítő magyar, a kolbásztömés és a halálbüntetés profétája. Így már csak azon izgulok, hogy megkinek sikerüljön kinyomni a magas szét a csillagos felcsúszni éjszakában. Hát igen, barátaim. Ja a roknak hosszú a története és a, az emberek története is hosszú nem kell ebből, azon lehet szomorkodni, hogy hogy mindig átiródik valahogy a történelem mindig különböző fotókat készítenek, most ha megnézed az a, a, a eredeti fotókat, amikor ott vannak fiatalon mindenki ott van fiatalon, aztán későbbi fotók már hiányoznak a képről bizonyos emberek, aztán a végén, amikor már mennek ezek a retro koncertek, hát akkor már, hogy is mondjam, mindegy, hogy mit csinálsz, ha Illés Lajos meghal, akkor meghalt az Illés zenekar, nem tudod pótolgatni, csinálgatják, á accók, a Barta, amikor meghal, a Barta meghalt, volt egy LGT, hú, barátaim, az szólt, az rendesen szólt, Sajnos volt a halál, meg beleszól az ilyen pitiánerség, a pénzről való marakodás. Azért mondom, hogy szomorú magyaros történeteket lehetne vég nélkül ö, mesélni. Meg is próbálok azért, hogy titeket szórakoztassalak, de mindig fontos, hogy helyettünk a zene is szóljon. úgy uh, ez szép volt, hogy a filét. Na most azon töröm a fejem, hogy egy kicsit taposak e két lábbal a, a magyar valóságból, hogy jöjjön. nem a következő írás, de nem. Nem, én még várjunk, mert például ez nagyon tetszett, hogy bajba került gyerekek a Magyar Paralimpia Szövetség elnöke, Gömöli Zsolti. És... Hosszú nem Tehát és azért, azért hozottunk, mondom, hozottunk, hogy igen. és nem értem, hogy, hogy lehet ennyire gonosz a világ, mert ugye az történt, Dals, Tomi, barátom szerint semmi probléma nincs, az elnöknek a szövetség kifizettette a banki végtörlesztését képzelt. Folytasd. Nem, ugye ez a gondolat, hogy ő, talán nekem is sportolnom kéne újra, vagy elnöknek lenni, vagy valaminek lenni. Tehát a, akkor kifizetik, hát ez fantasztikusan tetszett, mert a szövetség pénzében szponzori támogatás is van, ami nem állami pénz. És ez olyan, mint a taó pénzek. De Tomi, Tomi és Tominás soha nem lehet tudni, hogy érted, tök komolyan beszél. Tehát nézed a szemét, nézed az arcát, próbálod elkapni a gondolatot a fejében, nem tudod, hogy a taón keresztül sok minden folyik. Az, az minden, azt gondolom a Magyarországon, a, a magyarok már tudják, hogy a taón keresztül sok pénz folyik. Igen, nekem jó lenne, ha lehetne, lenne egy kis szállom vagy szívószállam, amiből tudnék egy kicsit. És hát miért ne férne bele? Én értem, érted? Hát ott megy az a rengeteg lé, Miért nem félne be ez a szerencsétlen Gömöri Zsoltnak a tartozása? De látod, hogy az előbb egy teljesen természetes reakció volt, amit hallottunk tőled, hogy miért is nem sportolsz. Hogyha minden vitriolt és rossz szándékot félretessünk, mm. akkor a taónak, önmagában is, de főleg az ilyen felhasználása, az pont arra hivatott, hát ez arra hogy az emberek Én... kertjenek hát... el sportolni. Jó, de az volt a fedősztori. Érted, hogy a fedősztori az egyrészt egy jó dolog, azért jól van kitalálva, és ugye bizonyos pénzt át is nyomnak emiatt oda, mert át kell, le kell fedni a sztorit, de hát ugye, hogy is mondjam, egy komoly ügyészi vizsgálat szerintem borzalmas eredményekre, komolyan nem magyarra gondolok, mert mondjuk független ügyészi nemzetközi vizsgálat valószínűleg a Tauról borzalmas dolgokat állapítana meg, gondolom én, aki hát hiszem fogalmam nincs a dolgokról, de azt látom, hogy azon keresztül szép vagyonok halmozódnak, képzeld, így egyre több van bizonyos pontokon belőle. Családi vagyon. Ami rendben is lenne, hogyha az őben tisztán... A számok alapján lehet ezt mondani, tudod. Na, akkor te tisztánlátsz ezek szerint. Nem, nem, nem, csak balsz a számokból vannak következtetések, hogyha valaki három-négy év alatt belép a milliárdosok klubjába, az szerintem egy ugandai könyvelő is kiszúrná. Oké, okay, csak gondolom én, hogy az igazi probléma az nem feltétlenül azzal van, hogy milyen sok pénz vándorol közvetlenül egy adott sportág támogatására, hanem hogy az, hogy andő le, hogy melyik legyen az a sportág, és mondjuk, hogy anturázsa, ami kapja a pénzt. Az másodlagos Ugye? kérdés. A kérdés az, hogy részt akarsz venni a nemzetgazdasági fo fociban. Ha gazdaságilag részt akarsz venni, akkor bele kell szállnod a TAU-ba, és el kell kezdened támogatni a sportot. Tehát tulajdonképpen, hogy is mondjam, a szultánnak ez a mániája, a szultán mániáját először kielégítette. Innentől nem egy racionális rendszer működik a tau az utánpótlás fejlesztés képzésben, hanem rettenetes bonyolult pénzviszonyok mennek, mennek, szerencsét ez mind nem állami pénz, érted? Értem, Ez de, mind magántőke. De lehetetlen. Fontos, csak a jó indulatot súlyozó. látni benne. Most tényleg hallok. Hát akkor olyan, hülye vagy, ha, ha, ha ezt, ezt be Csak érted? a jó szándékot, vagyis azt, hogy tényleg de. adott esetben. A kényszerűségből már... támogatnak ők, nem is, nem is vádolom a cégeket. Hát nem lehet, amikor van egy politikai kényszer. Hát nem leszel, érted, akkor a Leistinger megtette, hát párra megtették. nem biztos, hogy akarta a focit támogatni. Nem biztos. De aztán eszébe jutott. Érted? Tehát, érted? Erről folyik a, a sport kapcsán. Érted? Azért mondom, hogy a, a Dudinak a legrosszabb, erő sportoló, mert sportolói lélek, ő aztán duplán megszenvedi a rendszer kétes eredetét és jellegét. Amíg a, tényleg nem lehet mit mondani, meg a párfinanszírozási törvényt nem teszik rendbe, addig mindig figyelj az MTV, a mondjak ilyen kifizetőhelyeket van egy csomó. Mondjál, illetve kérdezben, hogy hallottam-e arról, hogy általga... Beperelnek, és azt mondják, hogy, én, hogy rágalmazom a magyar államot. Hogy hogy tőle, nem tudom bebizonyítani az MTV arról, ami egész életében kifizető hely volt ők, politikától függetlenül mindig. Most is természetesen. Azért jó egy ilyen vállalatot tartani, mindegy, hogy nincs nézettsége. Elég gonosz, cinikus rendszer, ezért. Mert ugye az MTV azért nem veri meg egyetlen kereskedelmi tevét. Soha. Miért? Azért, mert túl sok pénzük van. Hát ez, azért ez a, a kapitalizmus szabályi szerint inkább előnyös helyzetben vannak. Ott sem a műsorgyártásra fordítódik a pénz, mint a sportban. Hallottál a felmérésről, amelyben azt vizsgálták, hogy mely média vezetők bírnak a legnagyobb befolyással és közvélemény vagy vélemény alakítása halottál Nem, nem, nem, de hát úgy sejtem, hogy, hogy hogy és hát azért finoman fogalmazva a kereskedelmi televíziók és szinte csak Igen, a televíziók Igen, és Igen. lapok, de például rádiók nem, nem is felfed. szerepeltek a, mondjuk a vezetőhelyeken Hát érdekes a felvetés, hogy hát mely média vezető, vagy médiában tevékenykedő vezető, és a vezetőkről, tehát nem mi, erről, vagy arról szerkesztőről készült a felmérés, de érdekes nem, hogy, hogy milyen befolyással bírnak, mert, mert, mert, mert ez volt gyakorlatilag ugye a kérdésnek a, a, a, a lényege. Nagyon-nagyon sok kereskedelme tévé, egyáltalán nem szerepelt ugye a korábban említett ugye, állami tömörülés, és egy-két lap. Igen. Hát ez, ez a politika és a média mindig egymás fontos édes testvérei lesznek, mert lényegében a médián keresztül történik a politizálás, Már nagyon régóta ez egymástól ott Ezért érdekes tényleg az, hogy, hogy hogyan lesz Hajdú Péter a Gyurcsány vagy Orbán ikonizációja. Nagyon érdekes, hogy a... Nem, ez... ez én emlékszem, amikor a megyesi lányával nyomta. Anitával? Anitával. Akkor, akkor még nem volt olyan, mint uh, érted, hogy nem baj, ez bajnak, csak a média mindig valahogy, mint az egyház, legalizál. Mindig valóságosá teszi azt, ami nem is az. Mm, igen. Hányan vagyunk a téren? Az egész magyar demokrácia történetének egyik vitapontja az, hogy hányan vagyunk a téren, és borzasztó, amikor több százezer ember több százezer embernek látszik, mert akkor aztán azt érzed, hogy nagyon egyedül vagy. Békemenetek és hasonlók. Azok mondjuk most megfogtak. Egyébként békemenetek mi a, de, tudod miért? Na tessék. Tudod mi az oka? Hát figyelj, olyan emberek olyanokat mondanak, hogy meg vagyok döbbenve. Azt tudtad, hogy a Tők és Laci bácsi elégedetlenkedett Orbán Viktorral, nemzeti politikájával. Te tudtad? Olvastam, hogy kélek szépen, de azért tudni kell Tők és Laci bácsiról, hogy azért azért kicsit paranoiás. Tehát azért és ő elmondta, hogy ő hát személyesen neki sokat köszönhetünk, hogy a szekuritáte püspökök és egyházi személyek ne épüljenek be a magyar közigazgatásba és egyházba, de hát azért nem sokat értelő Soha az igazat adok neki, mert én sem voltam soha besugó, és nagyon szomorú, hogy állandó besugók voltak körülöttem, de azért mondanám ők és Laci bácsi keresztény testvéremnek ezt a besugó kérdést, ezt már megkezdem, túl kéne már lépni, Laci. Tényleg? Akik figyelték, azt mondták, hogy 10-20 évig figyelnek, egy idő után nem, hogy megszokod, már nem probléma, mert beleépült ami. mi. Onnantól, hogyha nem figyelnek, az még jobb, de az se probléma tehát és Laci báncsi, igen, az egyház tele, van, tele volt besugókkal, mit lehet tenni, én, nekem van egy javaslatom, bocsássuk meg neki, keresztét testvérem, én megbocsátok Lékainak, Paskainak, te is a református vonalon van, Bölcskei Gusztárnak el is küldte, aztán nem történt semmi, nagyon érdekes, azt lehet mondani, hogy, hogy nem tudom, hogy ennek az az oka, hogy Orbán a rmds támogatja, és az egy kicsit olyan MSP s Ez már a magyar őrület fokán vagyunk, tehát a, a, a, a Markó Béláról beszélek, érted? Tehát a, Mondhatjuk azt, hogy ők és azért nem szereti most Viktort, mert a, ő szereti Markó Bélát, aki olyan, mint egy MSZP-s. Meghűltünk, érted? Na, egy-kettő, ő a másik, ami tényleg fantasztikus számomra, amikor pár napot töltök Magyarországon, és megnézem, hogy mi történt, de tudtad, hogy a Kókó Kovács is már nem is Fideszes, Na, ez és nem Ez közeli. Olvastam. Igen, ezt olvastam. Hogy de ez hogy lehet, amikor figyelj? Én emlékszem, mert néztem a képeket, meg ott is voltam, ott állt a tribünön. Ott állt, a, figyelj, Viktor van elő, elő, ez normális, mert ő a vezérűrű, az első sorban van, azt, figyelj, azt összeállítják azt a sort. Az nem úgy van ám, hogy te csak úgy oda Amikor készítenek ilyen párt, protokoll, bármilyen ünneplő képet, eget, tudod a szakmából. Kifolyólak, hogy ott egész pontos helyi értékek vannak. István, szerintem nem véletlenül voltál ott. Emlékeim szerint. Én értem, hogy a hírtévé és a magyar nemzet fantasztikus média harcának köszönhetően, tényleg nézd meg, nagyon érdekes, tartja magát Simicska! Kapsoljuk meg! Tehát megjelenik egy másik véleménycsoport, amely tudja magát ugye, artikulálni pont a, a áruló média csoportokon belül, tehát ez a magyar nemzet és a hírtévé, és emberől persze lehet örülni Kovács Kokó ilyen jellegű fölébredésének, mert mondjuk azt, hogy ez egy buddhista mozzanat, amint ráébred a valóságra, hogy ő tulajdonképpen soha nem volt hát ez a coming outnak az ellentéte. Az, az ellentéte, igen, de érted, hogy, hogy fantasztikus, hogy megdötszenek mi van? Uh -huh. Egyrészt, hogy nem baj, én azt mondanám, hogy igen, az ember, csak annyira durva képek vannak, tudod, ez a múlt, tehát a fotó azon, olyan meg fog maradni, ahogy azért nagyon vigyázunk mindig, hogy ki mögé állunk. Ez egy nagyon fontos dolog. Főleg, ha az ember becsületes, rendes ember, akkor nagyon fontos. Tehát te, az az te is azt mondod hogy nyilván, ami eléggé kézenfekvő, hogy nem azzal van a baj, hogy most elmondta, hogy jelenleg hogy érzed, hanem azzal, hogy azt állítja, hogy ő sose volt vigyázás. Ugye? Hát persze. Hát nem igaz. Na jó, de nem. Én azért az, fölmerül a gondolat, hogy. Mi van? Mi történik? Nem baj, ha valaki Fideszes. Ja, egy. avval kezdeném, nem baj. Ke miért? Mert például demokrata vagyok, családomon belül is, azért mondom, nem. -e. De az, hogy az ember végig az, úgy ja, az, hogy kapott anyagi támogatást, az, az mondjuk még valóságos se teszi a helyzetet. Tehát, hogyha leellenőrzött, hogy ennek volt-e valami haszna, mm. igen, volt, nem tartom lényegesnek a pénzt ebben az esetben, mert szerintem például az ő esetében az a 25 millió forint, ne hülyéskedjünk, azért legyünk realista, nem sok, hisz ő egy nagyon nagy képességű ember volt, aki hát a magyar viszonyok miatt ugye nem lett olyan gazdag, mint az amerikai boxolók. De azért mondom, hogy ez a támogatás nem érdekel, de az, hogy ott állt és az arcát adta, hát de mit jelent akkor az arc? Tényleg le lehet szedni? Le lehet. Úgy látszik, úgy látszik, látod, le lehet. Tök érdekes. Tök érdekes. Akkor például belőle még lehet talán kdnp s Úgy érzed, hogyha én olyan lehetsz, hogy... kihez fordulni a családban. Igen, de kérdezem, hogy akkor olyan képet vágunk, bevesznek. Vagy hogy, hogy van. Van tagsága a pártnak? Hát persze, minden rendes pártnak van tagsága. Hát az kell hmm. kötelező, vagy. Jó, csak azért mondom, hogy, hogy... Na jó. Bevesznek, bevesznek. Látom, hogy rettetesen a megerősítő választ. Nem lesz benne a hivatalos politikai keresztény csapatban. Ö, kérdezem testvéremet, most mi lesz a zene? Néz, nézd ki. Olvast hangosan, hangosan. American dream. American dream. Legyen egy kis amerikai állam. Így van. One thing I was sure of. my uncle Leo was definitely the hero of my childhood.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 Bemutató, mert ez a majd meg fog jelenni a hócipőbe, de a írásba, is most csak hangba. Mert e, hallottam a Orbán Viktor reggeli rádió interjúját, és egyszerűbb volt valamit írni, úgy levezetni a stresszt. Tényleg, az ember vigyázzon magára. Házi buli a lebeny alatt. Kérigylem az otthon maradt magyarokat, mert a nemzeti gondolkodás sűrűbben húzalozza az agyat, minek következménye egy magasabb szintű gondolkodás. Vegyünk egy egyszerűnek nem mondható, de hatásos példát Magyarország örökös miniszterelnökét. Esküszöm, sokat, és most már tudom, fölöslegesen tanultam a dialektikáról, amelynek görög változata lenyűgözött, marxista torzulása szórakoztatott. Ám amikor Péntek reggeli rádió interjújában a felcsúti orjás arról beszélt, hogy ő az élet pártján van, ezért gondolkodik a halálbüntetés visszaállításán, egy pillanatra bedugult az agyam. Persze nem így mondta, hanem sokan vannak, akik hiszik, hogy hisszük, képtelen voltam dekódolni, mert talán pont a halálbüntetésnél nem kell vallásosan hinni a halált, a praxisból az nyugodtan megállapítható, még ateistaként is, hogy bár nem látta soha senki, na, az aztán van. Eszembe jutott az élet pártján álló, halálbüntetésre vágyakozó miniszterelnök kapcsán a békeharc fogalma, amiben azt értették Orbánék édesapjai, hogy csak harc árán érhető el a béke. Talán ez a marzi dialektika, amely saját végső győzelmétől képzeli el a világbékét, de most, szabad demokráciában, hadd mondjam el a túlélő kicsiknek, van filozófiai probléma ezzel is. Az erőszak erőszakot szül és a spirális fejlődésnek megfelelően magasabb szinten vívja meg háborúját. Később jártam csak Zsíka professzorhoz, meg Bolberi akik aztán felfedték előttem az emberi gondolkodás abszurdumait is, így az antinómikus, feloldhatatlan ellentétet rejtő gondolkodást, de akkor még nem álltak rendelkezésenre olyan kiváló példák, mint az életpártján álló halálbüntetéspártiak sokkal hamarabb megértettem volna. Persze mindennek oka van, és még ebben a rádió interjúban megkaptam a választ, miért gondolkodik így a magyar fociért nemzetgazdasági léptékben aggódó elnök. ki leírja a bűn és bűnhődésben, hogy az uzsorás nő megölésének egyik oka raskolnikos szobájának kicsiny, koporsószerű mérete. A hajnal csillaga is valaha bibó kollégista volt, tudjuk, mert még nem sikerült törölni minden archívumból a tényeket. A kollégiumi szobák meg nem arról híresek, hogy nagy belső magasságukkal, magasságukkal nyújtanak perspektívát a tanuló ifjúságnak. A lélek és a szellem megszorul a plafon alatt, ettől bebüdösödik egy kicsit, és hibás következtetésekre jut. Egy uzsorás meggyilkolásával nem lesz jobb a világ, a regény felére tisztába kerül ezzel az igazsággal Raszkolnikov is. Ja, ez nem a halálbüntetés kapcsán ugrod be, bár ide is illik, hanem a bevándorlók miatt. Nem érthető? A legszebben dekázó miniszterelnök szavait csak idézni érdemes. Kollégiumi házibuli hirdetünk, ha nem szabályozjuk a bevándorlást, mindenki jön, amikor akar, és addig marad, amíg a kakas kukorékolni kezd, így pedig nincs esély a polgári berendezkedésnek. Most azzal nem foglalkoznék, hogy a Szíriából, Albániából, Nigériából menekültek esete más, mint amikor valaki elpofázza a Moszkva téren a hétvégi házibuli pontos lakcímét. Nem lehetetlen, hogy valamelyik iraki gyermek álmában már megjelent egy olyan hely, ahol sokan vannak, mégsem egymást ölik, hanem sütivel és kólával kínálják. Ám a nagy többség pont arra vágyik, hogy kikerüljön a halálos buliból a polgári unalomba. Amúgy szexinek tartom, hogy pont akkor használja a vezér a kakas kukarékolás kifejezést, amikor szóban és lélekben is elárulja embertársait, keresztény testvéreit. Oké, okay, Zygmunt Freud egy mocskos zsidó volt, de annak ellenére mindaz, amit a tudattalanról meg az elszólásról ír, érdekes. De az is lehet, hogy rossz nyomon vagyok. A kakas kukorékolás vikinek alapvető fizikai tapasztalás, mert ő egy vértigli paraszt. Kakassal kell, napnyugtával fekszik. Ebben az esetben elnézést kérek. Nem tőle, a parasságtól. A rádióinterjú vezérgondolata mégsem ez volt, mondom, ez csak magyarázat, miért veszélyes iskolába járatni olyan embert, akiből egyszer nemzetvezető lesz. A halálbüntetés visszaszerzése a nemzeti hatáskörbe kapta meg nálam mind a négy piros lámpát. Igaza vanna? Oké, okay, az ember fogalma... És a halál is egyetemes, de pont ezért lehet, itt az új felcsúti logikat dinamizmusa, pont ezért lehet ezt nemzeti hatáskörbe utalni. Hisz ha minden nemzet szabadon megölhetné azt, akit akar, akkor biztonságosabb lenne a világ legalábbis nemzeti szinten. Úgy is írhattam volna, ha minden, akit akar nemzeti biztonságosabb, megölhetné szabadon világ lenne. Látszólag semmi értelme, pedig pont azokból a szavakból áll, mint az előző mondat, de ami ennél lényegesebb, forrása Orbán Viktor. Tehát értelmes őt iránymutató mondat. Kár, hogy ma még törvényesen nem ölhetünk meg senkit. De bízom a magyarokban, mert évek óta jobban teljesítenek. Ha nemzeti hatáskörben ölhetnek majd a nemzetek, tudom, mert az olimpián mindig jól teljesítünk, hogy a kivégzésben is bekerülnénk a világ tíz legeredményesebb országa közé. Kínát persze nem lehet megverni, de Szudánt még befoghatjuk egy jó hajrával. Hajrá, magyarok!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 Puszi, puszi, a puszi... Helló, hegyek! Helló, helló. Figyelj, tudod, volt a hétvégén legnagyobb bulia? De most gondolkodj. Na gondolkodják. Na gondolkodj. Gondolkodjak? Aha, Kicsit, gondolkodj. melyik volt? Egyértelmű, de azért nehéz kérdés. A győzelem napja. <gül> Na, eltaláltad. Moszkvát <gül> nézted? Nem igazából, még adta valaki? Hát ne viccelj, figyelj, az új fegyverkezési verseny elindításának a csodálatos pillanata volt. Én nagyon, nagyon tetszett Annyi fegyver, annyi új fegyver, annyi szuper gyilkológépet vittek föl, nagyon szép rendben. De néznek a fotókat, mert akkor érzed, hogy azért figyelj, jól döntött Viktor, egy részől, katonai szempontból nagyon erősek. Láttam. De az igazából az ellenoldal felvonulását nem láttuk, tehát azért ezt sose felejtsük el, hogy az amerikai sose csinálnak ki ezt. Jó, de ez hatásos, érted? Komolyan hatásos, mert, mert... Hát igen, mert figyelj, így szépen adagolták egészen az atomrakétáig, hogy... És... Nem, figyelj, jól néztek ki. Jól, figyelj, jól néz ki az orosz hadsereg. Úgy érzett, hogy erős. Így szeretnél így orosz katona lenni? Így meggyőzött a dolog? Nem, abról győzött meg, hogy jó helyre álltunk. Hogy most ebben a harmadik világháborúban végre... Bár történelmünktől függetlenül érdekes módon ez a zseniális csavat, jó Jól döntöttünk, mert nagyon hatékony a ez a, a, ez a, ez a félelem amit Putyin produkál, ez, ez jó. Úgy látom, egész jó. Én igazából azt nem tudom, hogy most a. a azt nem tudom most pontosan, hogy a tihaiak azok az oroszokkal vannak. Általában igen. Akkor jó, jó, akkor, bá, akkor bá, én is ma Azért mondom, hogy nem rossz irány ez az orosz. De van, akik félnek ettől, képzeld. De, de, csomó, csomó. A balti államok, svédek, képzeld, azok így lengyelek, azok is félnek. Féljenek is, hát érted. Hát igaz. Hát, hát, hát ez a dolguk, hát azért az meg én is abszolút abból indulok ki, hogy az fél, ugye, akinek van félni valója, nem? Igen, igen, igen. Akinek van állama. Igen. Vagy állama van. Vagy félni vagy. valója. jaj. Ja. Ja. Mondjuk ezeket az éjszaka államokat én azt se értem, miért vannak ott egyébként. Én, igen, miért vannak még? De mert hideg van ott, meg minden. Uh -huh. Ott ilyen nagy pusztáknak kéne lenni, ahol ilyen sok legelenek, meg, meg néha oda megyünk sügyelni. De az, hogy ott külön államok vannak, az szerintem teljesen hüvieség. Akkor jó, de tulajdonképpen a, valahol a Putyin északi politikájával mélyen egyetértesz? Ez érdekes. Nem az, pontosan, mert mondjuk, nézd meg az oroszokat, ők többször megcsinálták, ott azon a szinten mert az nincs semmi náluk sem. Igen, de szeretnék, ha az övék lenne. Az hát persze, de nekik van hogy egy azt mondja, hogy nekik van, hogy nagy hideg semmi, ők már a sajátjuk. Azt, azt használják valamire, vagy most nem, ha te hallottál erről? Hát olyanokat hallok kézzel, amikor mennek ki ezek a munkát végző hajók, biológiai, meteorológiai hajók, akkor nem tudják elvégezni a munkájukat, mert ott van az északi flotta, ez nem vicc, elzavarják őket. És akkor panaszkodnak, hogy de hát odnek nekik oda ki kell menni, és mondják, hogy nem. Nyett! Szerintem az lehet. Ez, ez most így egy hete, hete mondjuk. Érted, hogy ilyen aktuális mondjak neked? A fagyva találtak egy idegen írva és azt őrzik. Vagy azt őrzik, ez stalker sztori, aha. Igen, én valami ilyesmit sejtek. ezek legalábbis szórakoztató, mint a valóság, és <coughs> hamarosan olyan új technológiákkal állnak elő, mert tudsz, az amerikaiak is őriznek egy idegeni hajót, de ez egy régi amerikai Igen. idegeni hajó, és ott csak a vízre jött, a tépő, zár, jött meg a mikrocsik meg ezek, Igen. de most az új hajó, amit találtak az éljenektől, abból, mert megint egy csomó klassz szóljanak a madának, hogy fogja be a pofáját, az ne, nem lehet hallani, amit mondasz, mert ott fütyül fölötted egy rigó. Hát, hát itt, itt, az, itt az erdőben azért ez az elég menő. Nem lehet le, nincs puskád, nem lö, lövöd le a hang. Figyelj, a, jó, akkor hagyjuk ezt a putyinén, értem, de engem lenyűgözött. Tehát hadd mondjam ki, hogy egy rióc miatt aggódok, és úgy érzem, hogy végre egy, van egy orosz erős hadsereg, ami majd hatékony lesz. Akarsz inkább arról a bácsiról beszélgetni, akinek levágták a lábát, polókocsivalját, járt, és akkor keskeméten, és akkor szegény, hát nem volt semmi pénze. Így aztán el akarták venni a lakását is, és inkább felakasztotta magát, akarsz róla beszélgetni egy kicsit. Éppen ejtsünk erről szót, csak előtt azt akarok megkérdezni, hogy nincs egy semmilyen jó telefon mert neki van egy ilyen szolgáltatás, hogy kijön és lelövi a madarat. Ja tényleg, ő, ő madárba utazik. Hát tud, milyen igazol, hogy meg akarja tisztítani a médiát az állatoktól? Hát egyébként hát, részben, hát lehet, hogy igaza lenne, ha ezt akart, de én pont fordítva tapasztalom. Tehát, ő, ő, ő vagy, vagy ő telepít, igen. Lobakon ül meg ilyeneket csinál, és madarakra vadászik. Vagy fordítva ilyen helyzet lenne, hogyha madarakon ülne, és lobakra vadásznak. de hát azért még erre is képes a mi kormányunk. Szóval ezt azt, cikket egyébként erről a bácsiról, hozzátenném, hogy nem most már a lábát vele neki, már egy végig régóta. Igen, igen, de, nem, de hát azért nem volt. De, de hát érted, van két keze, és mégsem ment el a, a keményen dolgozó kis emberek közé, hogy megkeresse de miért? a díjat, a amit nem, tud, lusta volt. Lusta ja, volt? Hát ez... Ült, állandó csak ült. Uh -huh. ja. És a, ja. És a nyilvánvaló volt, hogy ezek, a, ezek gyakorlatilag a társadalmunk élősködői, és a nemzeti együttműködés rendszer ezeket keményen szelektálja. Tehát azért értettél ezek így ezek az emberek, hát gyakorlatilag miért? Most ha belegondolsz, hogy... De érted, de érted, látod a képet, hogy ott lóg a fűtőtesten, tudod, meg aztán aláírom a mondatot, hogy senkit nem hagyunk az út Na Azokat be, beterezzük, és ott a fűtőtestre akarszjuk. De ja. nem is ez a kérdés, nem azért most őszintén egy brókernek, Miért nem, volt, miért nem lett a bácsi bróker? Hát, hát igen, a miért nem tanult rendesen, így van. Ja, tehát én azt gondolom, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, én a saját szerencsém para kovácsa vagyok, tehát nekem mondjuk ez még hűzbak az dolog, de én a, aki, aki akar, az boldogul. Tehát Na jó, akkor, akkor figyelj, találtam ennél rosszabb hírt, képzeld, azt gondoltam, hogy azért ez a hír a legszörnyűbb, amit Aha. mi van, Elvisznek? Jó lenne a politikai fogolynak lenni, mi? Nem, jön a semén a madárért. Jaj, jön a semén. Kézeld el, egy, volt egy ilyen rendi Jensen nevű férfi, aki megölte a, a 19 éves Emily lányát, aki súlyos depresszióba szenvedett, megölte a lány testvért, meg megölte a feleségét, végül földgyújtotta magát. Értem. É... Miért, ez miért súlyosabb, mint az előző? Csak kérdezem. Mert azt állította, hogy annyira szenvedett a kislánya, hogy azt már nem bírta elviselni, majd mindjárt jön a kérdés, azért lőtte fejbe a lánytestvért azért, hogy ne kelljen majd magyarázkodnia, hogy az apja gyilkos és gyilkosság van a családban, a már gondolom azt már házastási hűségből vitte magával, hogy azért ez egy érdekes pillanat, amikor hozol egy ilyen több eh, személyre vonatkozó végleges döntés, nem? az azért, figyelj, fölgyújtja magát, hogy is mondjam, szinte már a gonosz, a diabolikusnak a, a, egy ilyen nagyon sajnálom rendi enzembe költözött a gonosz. Azért az érdekes. Azért lássuk be a, a gonosz népszerűsítésében szerepe van az internetnek. Hát igen, ő a Facebookra föl is tette ezt az egészet, és ö, onnan tudjuk a dolgot. Igen, igazad van, hogy használja a leghatékonyabb módon. Csak érted, hogy Például érdekes magad felgyújtása, úgyis mondanám, misztikus nekem. Külön. Már csak azért is, mert nem az a legjobb halálmód. Vagy igen, igen, igen, de nem ez számított, hanem valami misztikus, szellemi természetű húgyút érzek a dologban, hiába vagyunk Amerikában. Nem akart nyom nélkül távozni. Nem akart, igen. Ho, ho, végül, mód, igen. módját választotta ennek. Na, ez azért rosszabb, nem a a fűtőtestre felakasztott magyar állampolgárnál, nem? Ma ilyen az őzenés ajándékosáról készültél a hallgatók. Aha, gyerekműsort csinálunk Vesni. most. Ja. ja, gyerekműsort, jó. Mert ugye egy csomó kaszt dolog történt és és én sem értem, hogy te miért nem ezekből számlézel. Jó, akkor ö, ö, melyik volt az a klassz, Kedvencem. Nekem a kedvencem most volt az, hogy a, hogy a Dajstamás kitwitterte, hogy a kokó sosem volt fideses és azt mondta, hogy ezt mondta, hogy sosem volt Fideszes. Igen, igen. Aztán aztán, az ez jó, ez, ez vicces, ez ilyen. Fideszes, és valaki megválasztott neki, és itt a Tomi, és te se volt, és a Kokó <gül> Szegény, meg megint. Istenem, de az milyen vicces, hogy ő, pont ő jelölte meg magát ebbe a témakörben, nem? Ez nagyon De, de nem egyébként. Mert hogyha mondjuk a Harrak Péter kiállt volna, és azt mondta volna, hogy... Igen, hat, senki egy szót nem szólt volna és én elhiszem. igen, azt mondom, hogy van ilyen én még a semmilyen Zsoltról is elhiszem én is, szerintem is csak ö, sörétes nyom úgyhogy ja, hát én furcsa, hogy ebbe a történet de, beleáll, de hát ja. a testünk az egy templom, hát ez a te is tisztában vagy, és hát ő mint egyfői sportoló még inkább hát meg Zygmunt Freud jelentőségét én mindig hangsúlyozom hogy az egy nagy tudású ember volt ez belelátottam ezekbe a furcsa mondatokba hát, egy nagy filozófus volt? Nem, ő egy, egy ilyen zsidó, ö, nem volt a teista, szerintem nem volt a teista, azt nem tudom. De nagyon ö, mű, borzalmas ö, művelt, és kokainista volt, de most nem tartozik a dologhoz, hogy elég sok kokain fogyasztott, amikor megírta mindazt, amitől aztán a pszichoanalízis útnak indult. De ez nem tartozik Húcs. a kicsikre, szerintem ilyen... Most tényleg a, közvetlenül a magyar társadalomhoz fordulnék, tehát, hogy az a furcsa, ez a, mert hogy a, ez a kokain dolog ugye előkerült most a karakánozóink a kapcsolatban. Ja, ja, vicces, hát hogy is mondjam, ömlengést váltott ki az alkosságból, és hogy aztán itt is és minden fórumon, ahol elmondhatom, szeretném elmondani a alkosságnak, hogy a, a kokain az nem a, a, az utcán pankok és a hajléktalanok és a kamaszok szere, de a kokain baromi drága és a kokain bizony, minden társadalomban a kokain. Jó, mindig az uralkodó akarsz lecsapni. Azért sportolók, a, a menő, tévészenő. Mindig azok oké okay a kokain. Igen, és a gazdagok szere. Igen, igen, igen. De ne így rájuk, kérlek. Én, én nem, ugye hát ez a klasszikus mondása volt a Robin Williams nevű színésznek, hogy a kokain ugye az úr figyelmeztetés, hogy túl sok pénzt keresünk, de érted, hogy ha egy másképp figyelmeztetne az úr, arról hogy túl sok Aha. pénzt keresek, de azért a túl sok pénz megkeresése önmagában engem nem zavarna. Aha. Tehát meg tudnád állni, azt mondod, hogy kokainista ne. légy. Jó, de azért, mert már öreg vagy és tapasztalt. Hát te ne is mondhat 50 múltan, április 11. Jó, de egy fiatal fidelitásosnak azért nem olyan egyszerű ez. Nem, el neki, hát, vagy egy fiatal szocialistának. Vagy egy fiatal szocialistának, tök mindegy, melyiket fiatalság, mondunk, A fiatalság bolondság, és ebben uh -huh. tűnik a kokain is, bár én helytelenítem. De az mi, miért van az, hogy egy idő után az öregek is elkezdték tagadni azt, hogy milyenek voltak fiatal korukban? Azért az érdekes. De. Ugye nem az, a, nem az a gond, hogy tagadják, tehát én mondjuk de, de, de hatta, példaértékű, példaértékű életet értem ifjú koromban, vagy én koromban, ugye először feleségemet volt, szerencsé megismerni, de azt kétségtelenül hangsúlyoznám, hogy a mostani agyammal, nem biztos, hogy ezt az utat választanám, de ettől még nem helytelenítem azt, hogy valaki Ugyanebben uh -huh. ebben a korban, ugyanezen a fejlettségi szinten egyfajta bohém életet választ, és ne adj Isten ehhez ilyen különböző dolgokat kipróbál. Na jó, de te, mi... te mit fogsz mondani a gyermekeidnek például a, a nyűzrogokról, ha abba a korba kerülnek? Hát egész pontos információkat tudok átadni, de én, én eléggé szélsőséges nézeteket hallok, mert. a, a is mondjam, túlsó barátom halt meg heroinba például meg a, a csajom is adiktológus de mondjuk azt, hogy azért létezik olyan indikatív a szíve amire azt gondolom, hogy a társadalom simán legalizálhatná az a különös ugye, hogy most válaszoltam mi? a kérdése de csak figyeltél ha tekint, az mindig olyan érdekes hogy látjuk a terem tudod mi a vicces, ebből a pillanatban egy bűncselek, mint követek el a magyar jogi szabályozás szerint nem nagyon-nagyon az egész mert ha a dologról beszélsz médiámban igen. Akkor nem, hát ez szörnyű jogi helyzet van, tudod? Tehát kérde, fölteszel egy kérdést, én elkezdek zakatolni agyban, hogy hogy kell úgy válaszolnom arra. Hát, hogy... de két ja. talomszöskentésről beszélgetünk. Jó, jó, jó, jó, oké, köszi. Az ártalom okay. is ez és a... És a... És hogy, tehát vannak azok a trendek, amelyek a világba kirajzolódnak, ugye most nagyjából a Mariván a legalizálása és a melekházasság a két ilyen trend. Igen, ezeket idővel úgy sem mondhat nemet, és nagyon érdekes látni ezt a vergődést, hogy melyik mikor kerül -e abba az intellektuális állapotba, hogy ezeket a dolgokat felvállalja. Tehát, azért még nem vagyunk két... ebbe a pillanatban most. Nem, nem, de hát az, ez olyan dolog, mint tudod, amikor azt mondod, Hát így úsz a vécében, te vagy az, a a salakanyag, ami eltávozik, és akkor jön a víz, és így forog el az örvény, uh -huh. és te így kapaszkodsz a fajanszba, hogy te nem, te nem fogsz be. És akkor ez egy ilyen vicces, mert hát úgyis előbb-utóbb lemészte és a csatornába. És hát ilyen a civilizációs örvény is, hogy elkerülhetetlen az, hogy vagy, vagy fundamentalista Független államot kell alapítanunk, hogy aki mindenkivel harcol, és lapú és gondjala, és nem tudom, miket csinálunk azért, hogy átrafelé nyilaszhassunk megint. Na jó, de Orbán viktornak, aki lételem a háború, és érted, szerintem ő mindig tartogatja azt a pillanatot, amikor megindítja az egészet. Már egyébként megindított a programok, meg hasonlók. Nem, nem, nem. Én azért de, de, de, én szkeptikus vagyok Magyarország vonatkozásában. Egyszerűen nem hatnak ránk bizonyos szellemi áramlatok, olyan, mint egy mély kút. Érted? Föl, fölül látod a fényt, meg a mozgást, a felhők mozgását, de nem ide nem hat semmi. A ringi című trióbiát vagy na, is kvadrológia azt talán már ez a japán horrorfilm, ahol ugye Igen. mi az a kör, és a végén derül ki, ugye, hogy a kújból adobott haldokló kislánykorsó látványa az a fénykör, amit... Igen, na, no, erre gondoltam én is pontosan. De, de hogy ezt a függetlenül, tehát az örökké valóság szempontjából, hogy Viktor egy, egy kifutó széria, tehát hogy azért, tehát nem hiszem, de ő nem ilyen geológiai távlatokban fogja uralkodni ebben az országban, úgyhogy innentől kezdve ez a dolog. De, de uh, Viktor kicsit a megjelenít meg a kérdés, de mondjuk ki, hogy azért ő, ő, ő, ő nála sokkal szörnyű dologról van szó. Érted, amikor formát ad egyfajta aljasságnak és... Igen, de érted, hogy a, a kell -e, ez, ez mindenki kell, a kokó arca is, meg hogy nem is az. Minden hozzá illik. Érted? Igen, igen, tehát azért mondom, de most nézz vissza 300.000 év múlbáról. Jó, hát persze nincs jelentőség ennek a korszaknak. Jó. jó, most ebben vigasztaltál meg, hogy akkor értem, amikor nem is, nem is történt semmi Magyarországon. Amikor túl sok dolog történt. Vagy túl sok dolog történt Magyarországon, igen. Na jó. Ez a persze. Hogy vannak a kis állatok? Hát a rigók kitolvasodtak, nagyon jól érzik magukat, mint hallottad is. Mert igen, fokatok, igaz, hallom. Tehát a két szívülő felváltva etetésben van, a nyuszi jól van, hamarosan elmegy fogorvoshoz, a szokásos fogorvosához. De miért, miért nem tud rágni, vagy mi a gondolni szépen? rendszeresen járom járunk mert ezeknél a törpenyugatnál az a probléma, hogy ugye a rendes törpenyugatnál a fogak magukat életik, és ezeket uh -huh. tettek, ám a törpenyugat sajnos mi nem rendelkezik ezzel a képességgel. ez drága dolog, mint az emberi fogás? Nem, nem, nem, sokkal jobb, sokkal a, jobb a sárítanak, uh -huh. sokkal olcsóbb. Uh -huh. Úgyhogy nem egy, nem egy nagyon nagy sikor És akkor fogod a nyúl kezét, miközben csinálják a fog. Marian, Marian fogja a nyúlkezét, ő, ő nálunk az aki ezeket a dolgokat, inkább őkért uh -huh. tartja. De meg dohányzóként idegesen. Ja, pedig mindenkit üdvözöl, igen. Uh -huh. Ő is hamarosan elmegy egy teljes kivizsgálásra, ha minden jól megy. Igen, azért látszik, hogy van benned szeretetteljes gondolkodás, de... Mégis úgy mész bele a magyar egészségügybe, hogy még egy kezelhető az állategészségügy, nem az, ami még működik. Azt kell mondanom, az állategészségügynél ez működik. Ez talán egy kicsit szerencsésebb helyzet. hogy is válogathat. Kár, hogy nem vagyunk kutyák. Ja. Ez nagyon-nagyon nagy probléma, hogy nem vagyunk kutyák. Én mondjuk deneglér is lennék szívesen. Igen, tehát azért mondom, hogyha választhatnánk életünk során a, a körforgásban lenne mi jobb helyzetünk is. Köszönöm, hogy megint velünk voltál el, és hogy a vasárnok Úgy, ilyen szépét Viszont kigállt. az örömtől minden, amit mondtál. Mm -hmm, bizony, bizony. bizony. Szerbusz, nyuszi, Elefon 070 93 995 itt lehet becsatlakozni élőben hozzánk, de a Gábor sokkal többet tud erről a maszai parádéról, mert te végignézted, csak két csatornán is, hogy mi. Mi volt így unblock az egész, és az, az egésztől mondja valamit, aki nem látta, mit képzeljen el. Hát egy olyan grandiózus felvonulást először polgári személyek részéről a Moszkva szerte, ami, ami tényleg nagyon-nagyon nagyon sok embernek a szívügye volt így láthatóan. Ja, és persze Moszkva az már csak a csimbora szó volt, mert az időeltolódás miatt korábban ugye vég. Ment a Tóthány <tod> időzóna, egyébként a továbbra is legnagyobb országban, mert ugyanannyi időzóna volt a Szovjetunióban is, de a Oroszország esetében biztos is. Van. Nem Biztosávóban. Tegyél van. hozzá. 5 Még? Ne csinált, 6 7 hát, Nem, tizenegy. Hú, Nagyon nagy ország, borzasztó. Úgyhogy azért elkezdődtek már az események sokkal korábban, távol keleten is, persze, de nem csak oroszországhoz tartozó, hanem mm. persze a külföldi uh, városokban, fővárosokban is. Uh, majd mondom az egésznek a végkifejlete, uh, vagy esetése az a moszkvai volt. <kül> szóval én szívesen mondanám azt, hogy csodálatos volt, hogyha nem lennének olyan felhangok, amik már tömegelőzik, meg beárnyékolják, mert azoknak, akik ott részt vettek, azoknak tényleg minden nem fölé emelkedő érzés. Van az, az ünnep volt. is önmagában is. Van hát az így ünnep így, így, van. Érdekes volt látni, hogy 70 évvel elteltével még mennyien vonulnak fényképekkel, családi fotókkal és csak családi fotókkal, de nem csak azok lengyeleket láttam, például, é, akik ég, szintén. Ég. Azért érdekes, hogy, és én ezt nem tudtam meg, hogy úgy keresztelték el ezt a megmozdulást, hogy mármint a vonulást, uh -huh. hogy Bismarcknyi Polk, ami azt jelenti, hogy halhatatlan ezred, uh -huh. vagy sereg, vagy eh, ahogy gondolod, de, de, de azért ennek is van egy mondani valója. Hát azért nyilván ők is ki tudnak találni. meg. Helyes a mitológia? Helyes, igen. Igen. Nem nagyon érdekelt már utána a katonai parádé. Jó, az, az is szép volt, az a és szeretik a fegyvereket, azok minden van a kju és most írogatják egymásnak a, a, a megjegyzéseket. Nem, tényleg. Az érdekes, csak mondom neked, hogy föladta a kártyát az világfegyvergyártásának, hogy lehet akkor lépést tartani. Ugye az oroszok azért erre mindig egy kicsit figyeltek, hogy lehetőleg fejlettebb fegyverekkel. De most engem De most engem a régen szorítja őket vissza, és a régen csillagáborús politikája buktatja meg az orosz gazdaságot. 19-szer lapot kért, tehát izvedszünk. de hát az az a teljesen irreális, hogy azok után, hogy valóban a hideg háborúról megtanultuk, hogy egyik a másikat uh, majj szólképés. Az a fidélítása nem csökkent a, a, a hadivó. Na jó, de az oroszok nem fognak belemenni. Kezdeményezőként egy olyan, mint ami a, mi a hideg háború volt, úgyhogy ők voltak a kárvallotjai. Tehát, hogy tartják el verseny, de nem fogok elni. Jó, mi meglátjuk. Viszont valók viszont tényleg fegyver. példaértékű volt az, amit a felbudulás során igen, az látni az a biztosan állíthatom, hogy nem megrajzolt lelkesedés, hmm. nem túlfűtött vagy nem hátúról mondjuk hogy mozgatott ö, odaadás, és, és tényleg az emlékezés. Tehát az, hogy emlékezés, és ez nekem személy szerint azért elég fontos dolog. Ez még 70 év elteltével is úgy, hogy olyanok vonulnak utcára, akik csak hallottak róla, és nagyon ez nem élték át. Az, az hát, ugyanúgy lehetett. lenne, ha elveszítenénk a második világháború traumáját az borzasztóan nagyban. Hát és ennek. akkor megint jön a kibeszélt, vagy kinevezett. Én csak nagyon helyesve de nem, nem csak mindig ott van a jó mellett a rossz ezt mondok, a tudom, dualizmusomban, hogy hát azért Putyin já, egyszerűen jó. Ezt mondom, higgyetek, hát, el, amit túl csinál, az jó. Csinál, csinál, azért veszélyes, mint a fene. Hát ezért fordulhat az elő, hogy néhány hónappal ezelőtt ugye a központi gondolkodása szabad ilyen kifejléssel élni, az az volt, hogy <kül> ő kifejezetten Magyarország barát, és ezért jó. jön. De aztán most olvasunk olyan híreket néhány nappal ezelőttről, hogy, hogy fenyegeti Magyarországot. Szó szóval szerint ez volt leírva? Hát persze, hogy hát persze. Tesz azért. Na még egy dolog, béreltem, látom, jön. hogy felkészületlen ért, hogy erre reagálják. <gül> <ezzel? gül> Volt viszont azért zavaró dolog is, tehát ezért nem nagyon mindegy az, hogy van-e emlékezés és hogy helyén van-e. Következő. Ami persze minden ilyesminek velejárója, vagy együttjárója, kisfiú. Szintén vonul, nyilván mondták neki, hogy vonulni fog, és mikrofon hirtelen. Megjelenik az arca előtt, és hogy akkor ő miért van itt. És akkor elmondta, most nem fogom mm. ugye ugyanúgy affektálva mondani, hogy ő azért vonul, mert az ő déd nagypapája az annak idején felszabadítóként megmentette a világot. Mm. És békét hozott a világra. Hát ő valószínűleg ezt így is éli meg. Hát és helyesen éli meg. Azt mondom, ez az érdekes, hogy a gyerekeknek mindig igazuk volt. Igen, a, az, hogy a. a a világ fasizmusának a legyőzése összekötődött a sztálini keleti blokk kialakulásával. Igen, az ott jalta, Pozdam, ott, ott volt, igen, elásva a kutya. Igen, a, csak a történelmi mindig összefércelődik ilyen értelemben, hogy egymás mellett van a kettő. Egyrészt hogy csodálatos dolog a demokráciák és az Atlanti Szövetség győzelme a fasizmus felett, másrészt, hogy meg elindul-e valami, valami újabb és más amelyben érted, az osztákok kicsit szerencsésebbek voltak, mint mi. Mondhatnám. Viszont, hogy mennyire változik a világ, kicsit eltáncolhatok ettől a témától egy kérdésre. Aztán, aztán a hívjuk a pozitív zsidót, mert uh, tudod, az a Brian mert, lesz. az a braille mert ami negatívok volt. Biztos vagyunk. követed az eseményeket, hallgatói kérdés egyébként csak kicsit átfogalmazom, Igen? hogy még alkalmasabb legyen a megvázolásra, hogy ugye um, Castro Ferenc pápánál járt. Igen, És annyira hát hogy mondjam, beleélte magát, és annyira megtetszett neki a dolog, a véleményedre lesz kíváncsi a hallgató, hogy az is felvetette, hogy ö, hát visszatér a katolikus egyház. Hát végre. Szó szóval szóval, hogy nyájába. Na, ez jó véleményed. Hát egyrészt nagyon örülök. Általában Dél-Amerikában, de Kubában is igaz, hogy például nem csak Csegevarát lehetett ábrázolni a falakon, hanem Jézus Krisztust is, tehát. Egyrészt, hogy mind nem veszett el soha Kubából ez a Jézus tudat, ahhoz még a szocializmus ennyi ideje is kevés volt. Egyszer, másrésztről pedig hát nincs is annál jobb, csodálatosabb, mint hogy is mondjam, hitetlen testvéren visszatér a az a tékozló fiú visszatérése az egyházban. Hát azért mondom, hogy ennél jobbat nem lehet mondani. Nagyon örülünk kasztrónak, tulajdonképpen ö, azt kell mondani, hogy így ismerve a történelmet ö, a kubai szocializmus volt az egyetlen, amikor nem kell szénni, magad a bűn, bűnök és a borzamag. Ott is voltak tudom, kézzel, a kiengedték az 52 politikai fogajt. Tehát azért egyrészt nagyon fontos, hogy ez az, az 52 ember de érted, hogy nem olyan volt, mint a GPU, ami fölakasztotta a saját otthonodba tehát ez azért vannak különbségek, másrésztől meg eh, eh, én mindig is hittem, gondoltam, csak Magyarországon ez felfoghatatlan, hogy a baloldaliság az nem zárja ki azt, hogy az ember mit gondol a világ teremtéséről és irányításáról. Annak egészen, a jobb is a baloldali gondolkodásban bizonyos történelmi eh, gondolatok meg események, különböződnek meg. Valaki így gondolja, hogy így lesz jó, valamásik úgy gondolja, hogy ez szerintem így lesz jó. De ennek semmi köze ahhoz, hogy, hogy valakiben van-e például bűnt. Ha van bűntudat Kastróban, vagy volt-e varába bűntudat? Ez egy érdekes kérdés. Olyan élete volt, mint egy baloldali szennek, Aki ismeri az életét, és ugye nem politikai szempontból próbálja őt értékelni, mert mondjuk ki, hogy Orvosként ő nagyon sokat próbál tenni az emberekért. Neki létezett ez a baloldali, valódi elképzelés, hogy tenni a szegényekért. Az nem ide a volt, olyan volt, mint bizonyos értemben Krisztus. Persze Palira veszik, és a politika angola, meg, ahogy meghal, de az már a politika a, a borzalmas szégyene, ezért mondom, Castro, nagy, nagy nagyon örülök gyere, Kastró testvélem, várunk. Te baki egy érdekes pározom, tényleg most teszem be, de csak azért, mert most ugye a vallás valamint a baloldaliság, és hogy ez kizárja a kettő, egymást merült fel. Az előbb kérdeztél engem, ugye a május 9 én felmas, és aztán egy moszkai demonstráción is, Te, amit láttam, na most néztem valóban a tévét. De a tévében lement egy háborús film is. Tehát 2015-öt írunk. Annak idején nem az, hogy május 9-én a nem napján nem minden nap. Idején a szovjet évben lement egy háborús film, persze, hogy ők győztek, hiszen el egyébként is ők győztek, de most lement egy olyan háborús film, amiben megjelent egy olyan elem, ami egészen biztos, hogy az akkori szovjet filmekből biztosan kimaradt. Egy repülő ezredről szólt, éppen mennek bevetésre rohannak, persze, hogy félnek, nyilvánvaló, hogy a halál az ugye hát megjelenik minden felszállás előtt, és rohan a gépéhez felszállás előtt e, az egyik. E, nem is tudom, milyen rangban nem érdekes, és látjuk, ahogy mozdogatja a nyakában a logó keresztet, Mondom, e 1940, talán 3-ról 44-ről e, A Stálin a nagy honvédő háború alatt megszüntette az összes ilyen jellegű vizsgálódás. a háború. Erről szólt volna az érdekesség. De hogy, ez van. Hogy, hogy Szálin váltott 1943-ban. Egyrészt, hogy viszonyult a hagyományhoz, a régi tábornokokhoz, a, tehát e, e, ugye azért érdekes, hogy te kivégezte a tábornokokat. Hát, e, jól előtte, de, de igen, igen, igen, igen. Igen, tehát ezért vicces, hogy a tábornoki hagyományra, az orosz nemzeti anyára érzésre is, uh -huh. és, e, e, e, e, és a, nem volt probléma az se, hogyha hívő volt el, a háborúban volt a sztálinizmusnak egy érdekes szünetelése, e, de föl kell hívnunk, gyerekek, a brian mert megőrül. Az oroszok a figyelő borát tudnánk az oroszokról beszélni, mert rettenetes nagy nép, rettenetes sok dimenzióval és értékkel. Hát a legviccesebb, hogy a... De bocs, akit csak befejezem, Igen? tényleg, mert magamhoz képest gyorsan be fogom tudni fejezni. Szalad a géphez, morzsogatja. A, a másik tisztnek kérdezem, minőte, hiszen is egyfajta kérdőn, Pököl volna, miért te nem? Na most fölszálltak, mind a kettő túlélte, nem ez a főmotívum, de ilyen, egy 1900, mit tudom én, 89-ig forgatott és bemutatott szovjet ja, filmben, nem be jelenhetett be. be nem, persze, nem jelenhetett be. Miközben jelen volt, most valóságban mondod. jelen volt. Hát képzeld el, ahol olvastam, Stalingrádnál kezdődött el a német katonák között a, a Mária két tisztelete, ő, ők akkor már lényegében majdnem megőrültek. Tehát amit az oroszokot rájuk nyomt a Stálingránnál, nem volt dezertálás. Nagyon érdekes volt, de viszont naponta ezrek őrültek meg. És megjelent egy, egy kép, egy nagyon óska kis kép, és az járt körbe, hogy nagyon érdekes, mert már majdnem a gonoszság legmélyére jutott azért az SS6 test. Azért ha végig gondolt, hogy mi, mi történt, ami ahol az SS6 testek... Sajnos végig gondoltam többször. Igen, ezt mondom neked, hogy kézzel ott is megjelenik a misztikum is a háborúban, mindig megjelenik. A, a Breyer meg nekünk a pozitivizmusával jelenjen meg szép lassan, azt szeretném. Szervusz, szervusz, Brajer Péter. Szép jó napot. Szervusz, szervusz, Nagyon vágyunk a pozitív világlátásodra. Akkor, egy egész zsákkal a kedves hallgatókra és rádöntönöket. Gyönyörű nap volt a tegnap este. A 30 éves kislányom férhez ment. Ah, Ezt szép reggelen egy repülő segítségével is a közelkeleten megkezdtem átkultját. De ennyit a privát életől. Hm viszonyú érdekes dolgok történtek. Jeruzsálembe Hova ment? Tel a van. Tel Aviv. Uh -huh. Természetesen, mert hát hova is menjen az ember? Ifjú házas gyermeke mind a világ fővárosába, Jeruzsálembe az események színhelyére. Ezen a gyönyörű vasárnapon érdekes dolgok történtek, de ezt előzze meg, hogy mi történt a héten. Hisz Anglia népe szavazott, uh -huh. így a volt miniszterelnök, maradt a miniszterelnök, Angliában, és most ő neki kell eldönteni, hogy kik lesznek a miniszterei. Hasonló a helyzet a távoli Izraelben is, ahol úgy szintén a miniszterelnök az utolsó pillanatban bejelentette az államelnöknek, hogy létrejött a koalíció. Most már csak a miniszteri, na meg persze a miniszterhelyettesi székek kér marakodnak, iszonyi izgalmas lesz. De egy pici háttérelemzés kérnénk az izraeli mert ezeket átlátod. Hát, átlátod. Ugye azért az angliai eseményeket is, nem kevésbé. Mind a Néhai mandátum helyén a Boldog Szabad Izraelben győzött a választásokon ugye a Likudpárt, ő alakíthat a Likudpárt elnöke, Binyamin Natanyáhu alkothatja meg új koalícióját, ami nem egyszerű, hisz a 120 fős parlamentből 61 mandátum áll a rendelkezésére, hmm. ami egy elég szűk dolog. A harmadik befutó pártok, illetve a harmadik csoport, az arab pártok képviselői lettek, akik természetesen nem működnek vele együtt, és a jobboldali pártok mindegyike sem, de a vallásos ultraortodoxokkal a jobboldali mikut párt együtt fog működni. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert például egy ultraortodox vallásos miniszter lesz, aki nem hajlandó miniszternek lenni, csak miniszter helyettesnek, de úgy, hogy nincs minisztere, és ő, aki nem esküszik föl Izrael államára, hisz ő majd csak abban hisz, ha eljő a messiás, akkor alakul meg az igazi miniszter, akkor alakul meg az igazi Csúcs. Izrael, de ő addig is nagyon-nagyon sok pénzért hajlandó miniszterhelyettes lenni, más, Nagy mint mondjuk az egészségügyi miniszter. Világos. út úta ortodoxiké lesz az oktatási tárca is, ugye ez egy sokszorosan összetett dolog. Érdekes, hogy mi fog történni, hisz az előző kormánynak Jair Lapid, ifjú magyar származású minisztere már is a legfelsőbb bírósághoz fordult, hisz a mai, ma délelőtti kormánydöntés alapján, kedves hallgatóink, biztos tudják, hogy az ígéret földjén vasárnap tartja a kormány a kormány üléseit. Na, az átmeneti kormány úgy döntött, hogy engedélyezzi a több miniszteri tártát, úgyhogy elkézzelhető, hogy lesznek a miniszterhelyettesekkel, vagy 30-an, uh -huh. rávi 18 helyet. Ez jó bonyolult lesz. Kérdés, a legfelsőbb bíróság mit fog erre szólni? Ennél sokkal egyszerűbb lesz az angol miniszterelnöknek a helyzete. Az egészet még szebb és érdekessé teszi, hogy az államelnök, e, Rivlin államelnök és a miniszterelnök között ugye a kapcsolatok e, nem a legideálisabbak, de ő úgy oldotta meg a problémát, hogy éppen elutazott, éppen útban van Németországban, ünnepelni fogják a német, és a, a német és a zsidó állam közötti elnézés közben között megszólott egy telefon, azt e, is lenémítottuk, tehát a két ország közötti ötvenesztendős kapcsolatokat. Riblin egy újságírói kérdésre válaszolva, mondott, hogy érdekes, hogy 50 évvel ezelőtt Jeruzsálembe, az elnöki rezidencia előtt azért tüntetett, hogy a zsidó állam soha ne kössön diplomáciai kapcsolatokat, az újjászületett Németországgal. Ma viszont 50 év után, 50 évvel később, mint a zsidó állam elnöke, repül Németországba ünnepelni é, a kapcsolatok 50 év. Na, ez igazi pozitív hír. Jó, oké, ezt el, elfogadom, ez ja, trök jó. Nagy, ugyanakkor nagyon érdekes volt, hogy e, vívik Victoria 9-én és 8-án ugye emlékeztek, emlékeztek a második világháború végére és a szövetségesek győzelmére. Nagyon sok volt orosz zsidó katona, aki veterán is ma Izraelbe ért, Jeruzsálem utcáin felvonultak, na nem olyan impozánsan, mint a moszkvai hát, felvonulás, ami inkább szerintem tüntetésnek számít, de ez nézőpont kérdése megdöbbentő volt, hogy a béke és, és nem tudom minek mire hatalmas fegyver alzen átláthatunk, és hatalmas katonai tömeg. Ugye, Jó van, mert én is ezt mondom, hogy óriási volt, félelmetes. Volt. Ó, óriási volt, de nekem jobban tetszik ez a kifejezés, hogy félelmetes volt. Közben beszakadt Kínába egy színpad 80 éneket alatt, tehát ezek a hatalmas tömegjelenetek nem biztos, hogy a színpad kibírja. Okay. Kínába, Pekingbe a színpad szakad be, a moszkvai vöröstén a felvonulás, én azt meg szimbolikusan azt mondom, hogy nem biztos, hogy ezt kibírjuk. Tehát uh -huh. jobb lenne, hogyha a fegyvergyártok kicsit visszérdérnének. E, ezt mi valahogy úgy közöltük is velük, hogy e, köztársasági elnökünk nem ment részt venni ezen a bizonyos megemlékezésen, és a külügyminiszterünk is csak egy bizonyos részén vett részt, a felvonulásokon nem. Uh -huh. Aztán ilyen érdekes dolgok történtek még. E, ezekben a Tehát, az, bocs, a hogy azt illetve? Tényleg igaz, hogy a zsidók eladták a légvédelmi rendszerüket az ukránoknak? Hát először is nem adtak el még semmit. Nem, ez egy, nem ha el fogják Jó. adni, akkor biztos utányos áram fogják eladni. Ez egy válasz. Jó, de az egy működőképes légvédelem. Az egy abszolút működőképes, de ez egy válasz volt arra, hogy Kikin elnök a korábban leállított légvédelmi rakéták, légelhárító rakétákat, amit Irán aztán már ki is fizetett, visszatartotta, most visszatartotta az zsidó államot és azonnal leszállította ezt, úgyhogy ennek aztán senki nem örül. Ugyanakkor érdemes megállnunk egy pillanatra, ha már légvédelemről van szó, ezekben a percekben a szaudarábiaik a levegőben vannak és bombáznak jobbra-balra, Kíváncsi vagyok, az amerikaiak mikor fogják azt mondani nekik, hogy nem csak ezt a tűzszünetet, ezt az ötnapos tűzszünetet kéne tartani, hanem az egészet abba hagyni. Nekem úgy tűnik, hogy a nemzetközi egyezményeket, mintha nem igazán tartanák be Szaúd-arábiai barátaink, vagy lehet, hogy nem kéne ennyi gyilkos fegyvert eladni, vagy ajándékba adni nekik, vagy nem is tudom, hogy jutottak hozzá. Uh -huh. erről egy polbit nóta jut eszembe, amit biztos csak nagyon idős hallgatóink ismernek, amikor azt énekeltük, hogy mit vitt Joe a kosarába, valahol ott Vietnánba. Na a Szaúdiaknak is a kosarába most nagyon-nagyon uh -huh. sok gyilkos bomba van, és a béke reményébe és a terroristákat így próbálják megállítani, hogy boldogat és boldog talán bombáznak, úgyhogy egy kicsit hátrét kéne venni, bevezetni a vasárnapi pihenést, ami nálunk van. É, igaz, nem mindenki pihent vasárnap, hisz ma délelőtt a MAZSIISZ, a Magyarországi Zsidó hitközségek Szövetsége megválasztotta új régi elnökét, iszonyú izgalmas volt, a létező összes elektronikus média képviseltette magát, majd hosszú puzagona volt, hogy ülést embernek el, avagy csak a médiát zárják ki. Végül is győzött a demokrácia, maradt a média, így aztán anyázás sem volt. És Mi vége a gyűlölködésnek? Majdnem demokratikus úton a régi elnök új elnök lett, uh -huh. az elnökségre pályázó Korovic Tamás megrászta jobbját a régiói elnöknek, sok sikert kívánt, és várható, hogy talán még ő lesz az egyik alelnök is. Ennyit uh -huh. az események. A, ahogy láttam a zsinagógák tegnap, ma a templomok tele voltak, Budapest néve boldogan készül, ez az egész ország népe a rán következő hét van, ami bízunk benne, egy kicsit jobb, megkönnyebb lesz, mint az előző volt. Csodálatos volt, nagyon jó volt, köszönöm, és tényleg jó hírek voltak. Egyetértek veled. Most. Köszönöm, és viszont találsz a jövő vasárnap. Jövő vasárnap puszi. Ciao! Szia, szia, ciao! Szerbusz, Robi. Regős, Robert. Szia, Baki, és köszönöm a hallgatókat. Hát Ott... ma egy piccát legyekáról szeretnék beszélgetni. Jó. De a hallgatókkal. Először azt legyek, hogy mankóval járok, nem igaz. Az autóm jár mankóval, de egy mankókerékkel. De amilyen szerencsétlenül... Az milyen a mankókerék? A mankókerék az egy ilyen nagyon pici átmérőjük ja, magassága ugyanakkor, mint a normál pótkeréked. De mit történt? Kilukat? Hát igen, igen egy ilyen felhíba, miatt engeddel a levegőt, és hát ugye mikor van az emberek befektje, amikor már hátul mankókerék van, tehát hogy nincs pótkerék effektív, és hát ugye ez a tipikusan magyar dolog, hogy, hogy mondták, hogy hát de neked, hogy, hogy, hogy befekted van, e, próbálok optimisten hozzáállni, örülök, hogy még van minek befektje lenni. Igen, látod itt a filozófiai igazság, hogy Figyelj, nincs autó, már akkor defektet csak kapsz. Igen. Így, így van, az autó most itt állít, <gül> Ez egy burván e, újságban azt olvastam az interneten, hogy e, megkérdeztek politikusokat, hogy ugye most Koko azt állítja magára, hogy sosem volt Fideszes. <gül> Jól emlékszem, hogy biodieszletként ott által ott mögött, aki lehet, hogy egy-két évben azt fújja magának teljesen. Ž, ő sem volt soha. Soha Fideszes, és hát megkérdeztük Dajs hogy mondd, hogy ő hát sosem írt a kokót, és ő is úgy emlékszik, hogy nem volt soha fideszes, de engem nem ez érdekel én visszakérdeztem a Dajs hogy te voltál-e kokós? De ez igen, itt... igen, igen, igen, ez kézzel már megy a neten ez a visszafordítani a kérdés Dajstominak, igen na, mindegy tulajdonképpen egy költégi kérdés volt a plejtkáról akartam beszélni, hogy hogy szeretem Magyarországon a Hogy? hogyan? mondom neked, hogy történt valami és hát mit tudom, én megsérült valaki ebben a balesetben, most mondtam csak valamit. És három nap múlva azt lehet hallani, hogy a regős kinyílt egy egész családot valahol idéken. Hát, Így, mindenki hozzátesz egy picit. Igen, igen, és abból elég nagy lesz. Hát ez igen. ugye. Hát De hát ez a, a ettől érdekes egy történet, mert a történet mindig érdekesebbé kell tenni és egy gyereket ölsz meg, az, az érdekes, de ha a hármat, az még érdekesebb. Igen, csak, csak vannak olyan dolgok, hogy most elopvasd egy újságot, és azt érzem, hogy semmi alapja -e nincs. Ugye volt egy évekkel, amikor még színe volt, hogy az egyik ilyen napi, vagy egy hegyi a hegyi magazin a főszerkesztő, és megkérdez, hogy nézőság. És abban minden rendben van, most de egy bemutatóra. Nem ez érdekel, hanem kiküldtünk sajtóképeket, Benne Gerendás Péterrel. Volt közös képem ott egy darabban játszottunk, és Péter is főszerepet játszott velem együtt, és megkérdezte, hogy te tényleg, a gerendás például, fia vagy. Mélén hogy ez vicces, mert hogy emiatt lennénk hát 10 éves barátság a miénk, és hát tényleg nagyon szeretjük egymást egymás, egy ilyen inkább ilyen, ilyen testvéri barátság. De mennyivel érdekesebb, hogy a fia vagy, érted, mint hogyha nem vagy a fia apám már fogadnám, de akkor elkezdett győztetlen új hogy hát nyugodtan neki elmondhatom, hogy most mi vagyunk meg, nem írja meg. De hát valójában, hát látja, hogy a, a fotókon, hogy hát tisztára ugye az a berendezés, ugye az arcunkban, és hát, hát mindent látnak. So mindent az, látnak. Minket, nagyon szeretem, és hát az nem zavarja, hogy nekem a, a nem e regős és nem gerendás. És akkor azt mondta, hogy hát megmondja őszintén biztos az édesanyám neve. nem mondta, hogy nem, nem, nem. Ez az édesapám neve. És akkor, és akkor elkezdte mondani nekem, hogy hát, hogy, hogy, hogy nyugodtan bevallhatod meg. Hát, ez nem gond, hát ugye van 9-8 gyereke, most azt mondja, ez az első szebelem gyerek. Hát 18 éves volt a petre, amikor én születtem, már hát bárkivel előtt És hát én az igazságot mondtam, hogy nem. Ezek után 10 percben, a velem szemben egy asztalnál ülő Gerendás Péternek megszólalt a telefonja ugyanaz az újságíró ugyanezzel a kérdéssel faggatta, hát és ő is elmondta, hogy hát reglisodik nagyon szerettem a fiam, már fogadnám de sajnos nincs ilyen szerencsénk és hát barátok vagyunk és hát ez egy ilyen, ilyen csodás kapcsolat majd következő héten megjelent az újság, szerintem mi volt a címoldalon? oldalon hát ugye gyereke vagy Gerendás Péternek megvan a 9 eddig eddig eltűk hát persze, nem, de te ezt, ezt mondom, ez figyelj, na most valami jó volt, teljesen fikció volt, amit leírtak, és tudták, hogy nem igaz. Miért fölhívtuk őket, hogy nem igaz, de nem voltunk öt különböző időszakokban, különböző helyeken, külön-külön, e, és elmondtuk, hogy nagyon szeretjük, egymást, de hát nem vagyunk egy családtagok, és ez már majdnem családtagias a kapcsolatok egyébként. Azóta is igazán jó barátságban vagyunk, és akkor egy ilyen bélyegnadságú helyen Két nélkül közölték, hogy előző számunkban tévesen jelent meg ez, az, ez igen, az igen, a Igen, de... mert valójában nem igaz. Igen, igen. Én csinálnék egy oldalt egyébként minden újságnak a hátán, és azt mondanám, hogy ide kerülnek azok a, a cikkek, amik az előző uh, labban tévesen jelentek meg. És hogy lehet -e látni, hogy hány oldal az utolsó lap, tehát hány oldal telik meg azzal, hogy előző labban tévesen jelentettük meg információkat, abból a hány cikkük van nem elég egy oldal figyelj rólam is azt hittek, hogy festem a hajam ami nagyon tetszünk, mert az életben nem festettem be szóval eh, figyelj, bele kell törődnünk hogy a, a média olyan, mint egy sakál lerágja az utolsó édes kis húst is a csontról de ahogy mi csontig vezettük ezt a műsort, köszönöm, hogy velünk voltál és ő legyen így jövő vasárnap is, ez volt a vakácslista mindenkit mindenki imához szép esetünk mindenkinek! Tchau.